Але він мовчить. «Ну, у вас і порожнеча. Ми недавно переїхали, ще не встигли. Без проблем. Мій знайомий просто з Карпат привезе шикарні меблі. А м'який куточок можна буде тут замовити без проблем. Йому не подобається, що мама бреше, але він далі мовчить. А це чомусь чому стільки очима блимає, «Німець він у тебе чи язика прокотнув!» «Андрію, не встидай мене, скажи щось!» «Купіть папугу!» Ледь не зривається з язика, але він стримується. «Андрій дуже сором'язливий, не звик з чужими людьми!» «Буде звикати, бо я хоч не хоч, а вже не чужий, правда, Ірусю?» Це Ірусю йому не подобається категорично, але він і далі мовчить. Звичайно. А це Андрієва кімната. Так, крісло назвали ще, балкон засклимо, забацим ремонт і буде як лялька. Напевне, мама відчуває, що щось не гаразд, бо якось знічується і, немов перепрошуючи, непевно, белькоче. Спитаємо, як схоче Андрій. Малище щось хотіти. Бракує вам впевненої чоловічої руки. Ой, як бракує. Андрій, що з тобою? Ти зблід. Сядь, дати тобі води. Не дивуйся, Іване, з ним інколи таке буває. Я все тягну його до лікаря, та він не хоче. Іван Нестерович, поважний чоловік, у міру гладкий, у міру сивий, з круглим у ластовині лицем і невеликими залисинами, у картаті сороці, світлих штанях, знімає сонячні окуляри і вперше пильно приглядається до хлопця, який за весь час його візиту не вимовляє жодного слова, який стоїть, притулившись до стіни, і не переймається маминою метушнею, який не помічає, що весь з голови до п'ят дрібно-дрібно тремтить. Дивно. Але той Іван Нестерович, виявляється не дурним і сходу затямлює собі те, на що обома долонями закриває очі мама. Вони з Андрієм Шелепинським на одній паралелі не оживуться, повбивають один одного, а не оживуться. Ні за які гроші. Дві сильні особистості, які звикли боротися за своє до останньої краплі крові, яких життя довго вчило впертості і непокори. Небезпечні незалежні, як дві стихії, яких не можна схльостувати на одній площині, бо вони не заспокояться, поки не доведуть своєї непереможності, поумирають, а не заспокояться». «Добре, Ірусю, я піду, а ви тут розберіться». Коли він піде, а у квартирі глухим звіром оселиться тиша, Андрій відірве неслухняні ноги від підлоги і почне запаковувати до сумки свої речі. «Що ти?» – у мами зривається голос, і, потривожена, було тише знову глухне. У нього зовсім небагато речей, але пальці терпнуть, холонуть, дерев'яніють і доводиться кілька разів брати одну річ. «Куди ти зібрався?» не своїм голосом у други намагається прогнати страшного звіра мама, але той бувалий у бувальцях нюхом чує, що замешкає у цій квартирі надовго, а може назавжди. «Ти нікуди не підеш», Гучно лунає третя спроба, але ефект від неї катастрофічний. Глухнуть навіть фіранки на вікнах, навіть шиби в рамах глухнуть. Андрій Гостро відчуває, що треба втрутитися, треба допомогти мамі розправитися з моторошним квартирантом, але хтось напхав у його горло словати, і він не зможе, не те, що говорити, дихати без болю. Розумієш, я, я не можу його покинути. У мене буде його дитина. Всі відчуття зникають. Натомність виникає в вакуум. Сукупність безлічі нулів. Функція, що прямує до безкінечності.